rahma kwa ulimwengu. Colemo na kuleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni nuru na rehema kwa wanadamu wote, si tu islamu, bali hata kwa wasioumo. Na kianza maisha ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafundisho yake, katakutengeneza, atakutengeneza mahusiano baina ya waislamu na wasiokuwa waislamu mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwafundisha waasi wake na mwongozo wake jinsi gani ambavyo muongozo wake ulipotengeneza mahusiano baina ya waislamu na wasiokuwa waislamu tunajua itikadi ya Kiislamu katika dini zote ndiyo itikadi pekee ambayo imejengwa na akili nikisema imejengwa na akili maana yake msingi wa kuamini Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ni msingi ambao umejengwa na akiri uwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya islam imesimama juu ya kuamini Mwenyezi Mungu mmoja na ujumbe au utume wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itikadi hii utaona aya nyingi zikizungumzia watu wenye kufikiri watu wenye kutafakari kwa nini kwa sababu itikadi yake ya kuamini uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imejengwa juu ya akili. Itikadi hii ndio imefanya Uislamu kuwa tofauti na dini zingine. kiasi kwamba Uislamu ukawa ni challenge kwa wao. Uislamu ukawa na hoja zenye nguvu dhidi ya dini na dhidi ya mfumo mwingine. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, "Falillahi al-hujjatul Kwa Mwenyezi Mungu, yani katika Uislamu kuna hoja zenye nguvu zinazizokuwa wazi. Mfano aya hizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja uwezo wake na uwepo wake Anasema inna fi khalqi as-samawati wal-ardh Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi wa khilafil layli wan na kutofautiana kwa usiku na mchana Walfulki lati tajri fi al-bahri bima yanfa'un-nas na jahaazi linarotembea katika bahari likibeba mizigo mikubwa inawanufaisha watu Wama anzala Allahu minas-sama'i min Na yale maji Mwenyezi Mungu yanvua ni yateremsha mbinguni fa ahya bihil arda ba'da Maji yakauguisha ardhi baada ya kuwa ardhi kawa Baada ardhi kuwa kama Wa tasrifu riyahi was Na direction ya upepo ambao inapeleka mawingu mazito. Riyahi wa riyahi was-sahab. mawingu ambayo Allah ameadhalilisha baina ya mbingu na ardhi. Baina samai wal ard baina membingu na ardhi la ayatin liqaumi yaqilun ni dalili ya kuwepo Mwenyezi Mungu kwa watu wenye akili angalia pale aya hii angalia aya hii inataka uislamu afikiri wa wanadamu afikiri wa na watu wenye akili wajue kwamba kuna Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kupitia alama zote alozitaja Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala Mwenyezi Mungu ametaja upepo katika aya hiyo upepo ambao ni miongoni mwa viumbe vyake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. upepo unabeba mzigo mzito. Allah Subhanahu wa ta'ala upepo falhamilati waqra himlan thaqilan. Yaani upepo unabeba vitu vizito. Angalia mawingu yanopita mbinguni yanapita kama upepo. Lakini unajua mawingu ya mvua yamebeba kiasi gani cha uzito wa maji ni kiasi kikubwa cha uzito wa maji angalia maji waka, ya mafuriko yanapoteremka kutoka ardhi mafuriko yanapopatwa katika ardhi nyumba zingine zinazama kabisa zinapotea lakini Mwenyezi Mungu anaonyesha uwezo wake anaambia watasrifu riyahi wasahab almuttaq pepo ambao unadalilisha mawingu mawingu yanadalilika lisha na uzito wake na nguvu zake na ukubwa wake mawingu yanadalilika yanapita kana kwamba ni ni, ni sufi nachangaa vuye mwenye mwanza lakini ujui upepo pengine mawingu yaliyokuwa mwanza hapa yalikuwa sudani ndani ya kiasi chache tu mwenyezi Mungu kalea mwanza hapa ndani ya kiasi chache tu wingu limetanda hapo na changaa mkua ifunyeshe imegeete ime na kunyesha wapi pakasa trifur wa sahaba uwezo wa upepo falhamilat waqra faljariyati sa kitu kizito ngapo inabeba lakini faljariyati sa inachukua kana kwamba mawingi yanapita kana kwamba ni sufi kama ni sufi na Jari jali ya sura inajia sura ya udhalili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anatuambia walfulki lati tajri fil Na nasafina linayopita katika baharini akimilis, mwana bonasayansa akasema kuna nguvu ndani ya maji ambayo tunalibeba tasini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anasema hakuna nguvu isipokuwa ni nguvu yake Mwenyezi Mungu la quwwata illa billah. Hakuna nguvu isipokuwa ni nguvu ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala. Kwa nini? Wa insha nughriquhu wa ayatu lahum anna hamalna dhurriyatahum fil mashru al-mash'un. Katika alama za Mwenyezi Mungu, Allah anakubebeni katika jahazi. Jahazi linoishieni mizigo mizito, mizigo. Mizito na, na mikubwa. Angalia meli inabeba mizigo tani, magari na magari, chuma tani nyingi sokati na basi anna hamalna dhriyatun fi al-fulk al-mashuun na mizigo yao katika katika bahari lakini mwenyezi Mungu kwa nini kwa rehema zake na uboro wake ni alama ya kuwepo mwenyezi Mungu katika bahari Mungu anasema wa inasha anughriqhu tungetaka tundioangamiza fala sarika lahum wala humunqithu hakuna aliye tangepiga kelele hakuna ambaye ambaye angeokoka illa rahmatan minna sipo ni rehema kutoka kwetu unasafiri kutoka kelele kutoka kuanza mwanza unasafiri kutoka china mpaka tanzania katika bahari ambayo ni kubwa imezalilika kwa ajili ya kiumbe wewe mwanadamu anna hamal wa innaka nugrifuhum fala sari khaluhum wala Kwa hiyo ikaya kind of islam yenyewe ina challenge kubwa kwa akili ya binadamu ya kuipinda. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasema falilazi al hujjatil Kwa Mwenyezi Mungu kuna hoja zenye nguvu kiasi kwamba hakuna mwanadamu atakayekuja na challenge ya kupinga Uislamu, ya kupinga ujumbe anaoja nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ujumbe huu Muhammad katika mazazi yake katika mzo huo tunaangazia alisivi vipi na wasiokuwa Uislamu. Uislamu kwa watu wengine wanafikiri ni dini flani ya vurugu na hamasa kama ilivyokuwa propaganda katika ulimwengu, dini ya chinja chinja dini ya kata shingo na kuua. Hiyo siyo taswira sahihi ya ujumbe uliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uislamu mtume Mwenyezi Mungu ameusifu ni rahma lil alamin sipo uislamu rahmatan lil alamin al alamin katika lugha ya arabu ina viumbe vyote wanadamu wadudu na wengineo mpaka ikawa mtu anaweza kaingia motoni kwa sababu ya kumtesa paka tu paka anamvuga mwenyewe hata ikumpa chakula ikawa ni sababu kwake ya kuingia katika moto kwa Islamu ni rahma sio kwa Islamu bali kwa hata kwa siokuu Islamu. Hii ndio taangazia katika hotuba yetu inshaallah fupi ya leo. <coughs> Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajumbe <coughs> walikuwa nao ulikuwa wazi kwa wasiokuwa wa Islamu. Kwanza ni kualingania walete dalili za wazi kwenye cha alichokuwa nacho ni sahihi. Ukiwa na dhiasibisha umekuwa ni unabeba kitu sahihi Lilazima challenge ambawu, wa ambawu ni lazima uonyeshe kwa ambao ambao wanakupinga wewe. kwamba mimi nimebeba kitu sahihi na nyinyi mmetoka kitu kicho. Kwanza huwa ni hoja ya kiakiri na ya wazi. Paka mmoja na mwingine kama mtu Muhammad sallallahu wa wasallam alpojia na ujumbe kwa na jirani, makathisti, masukofa na jirani. Walikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipokuja akafikisha msikitini wakaanza kuzungumza mambo ya dini. akawa challenge Tuelewe ila kalima tisawai baina na wenu. Na Kristo nafikadia Mungu ni kadhaa. Mungu ana mtoto. Qurani ikawa challenge. Vipi awe na mtoto aliyakuwa ana mke? Alla yakunu lahu waladu walam yakun sawiyuhu. Vipi awe na mtoto aliyakuwa hana mke? Kama Mungu ana mtoto mke wake ni nani? Na Kristo wa hawezi kukubali kwamba Maria alizaa na Mungu. Hakubali. Kuli kwa challenge kwao, ilikuwa ni challenge kwao. Licha kwa kwamba tikadi ni potofu lakini Uislamu uliwalingania kwa kuwa challenge ili kukubali Uislamu. Siko kuwaua wala si kwa nini ili kwa hoja zenye nguvu. Wakubali ujumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wahudhu na Jiran hakulazimishwa walikuwa ndani ya Madina ndani ya himaya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi Lakini yeye mtume hakuwalazimisha waingie katika Uislamu kwa nguvu. Bali aliwaligania kwa hoja zenye nguvu akwambia ta'ala ila kalimatin sawati na baina nawa baina kum Njoni katika neno lilokuwa sawa baina baina yetu sisi waislamu na baina yenu neno lilokuwa sawa alla na'uda ila Allah Kwanza tusimwabudu isipokuwa Mungu mmoja wala nusfikabihi shay'an wala tusimshirikishe na kitu chochote Tuseme Mwenyezi Mungu alizaa Tuseme Mwenyezi Mungu ni Utatu mtakatifu Tusewa mwenyezi Mungu alichoka siku ya saba akapumzika. Msema neno hayo aliwalingania kwa hoja zenye nguvu. Lakini hakuwalazimisha wao kuingia katika Uislamu ki nguvu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa anasema la ikraha fid Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika Uislamu kwa nguvu inamaana Uislamu unakubali kuishi na tokwao Uislamu na wao wakabaki na dini yao la ifraha fiddin hakuna kulazimishana katika dini kataba ya na rushd min alghayb baina baina baina kwa wazi baina wa yu'min billahi mwenye miungu mingine yoyote miungu masanamu Niungwa anadamu akamwamini Mwenyezi Mungu pakadistamta ka bil urwa wa Huyo mtu amechika kishikio madhubuti, kishio katika. Lakini pia sera za mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam za kuishi na wasiokuo wa Islam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliondoka duniani akawaacha mahalifa, viongozi badala Wengi wanajulikana tamchukua kiongozi mmoja maarufu Saidina Umar bin al-Khattab Allahu anhu Saidina Omar bin al-Khattab Al wakati wakiendeleza kupanua ima ya Islam walifika mpaka maeneo ya Palestine maeneo ya Palestine wakati wanafungua Palestine kulikuwa kuna Wakristo wengi sana na Wayahudi kiasi. Wakristo wengi waliona kama ni dini imekuwa sura yao waliona kama ni dini ambayo imekuja kuwadhuru kuwaumiza na kuwa kuenyasa lakini Umar bin al-Khattab akasema Atadhamini makanisa yao. Atadhamini misalaba yao. Kisiondoshe chochote katika vitukufu vyao. Misalaba yao itabaki. Matukufu yao yatabaki. Na makanisa yao yasivunjwe wala yasibomolewe. Wakati wa khilafa hiyo hiyo ya Said na Umar bin Khattab manake meno mengi arabuni kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi Walikuwa walikuwamejaa dini iliyokuuepo ilikuwa ni dini ya Kikristo. Kwa hivyo maeneo ya Arabuni na baadhi ya maeneo ya Iraq Ukristo kwa kabla ya kuja kwa Uislamu. Wakati Omar alikuwa analenda kufungua Iraq alikuta kule Wakristo Kristo wamejidadistik kinguu sana. Alimtuma jemadari mmoja anaitwa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid akaenda kufungua mji wa Iraqi. Kijijini kule Iraq ndani ndani akakuta kuna kanisa kubwa. Kanisa ambalo vijana nafundishwa Biblia wanafundisha Ukristo. Yeye yuko na jeshi. Maana yake ningekuwa wana, wana sura ya leo kama ilivyo waislamu magaidhi wangewaua wakawaua walioma kwenye kanisa wakauwa na watoto waliomo ndani yake. Kama wanavyofanya mabepari katika miji ya Islamu wanaua watoto, basi kuangalia. Yupo na jeshi kaingia kanisani. Kwanza hakulazimika kuingia katika Uislamu. Pili akawaligania Uislamu walikuwemo vijana arobaini. miongoni mwao kuna faida kubwa sana katika historia hii miongoni mwao kuna vijana watatu katika vijana watatu waliokuwemo mule wale vijana wakasilim alipo siri na suar na nasir vijana watatu wale kuwepo katika miongoni mwao walislime kwa vijana watatu Haa vijana baada kulinganiwa kwa hoja ya Uislamu wa na Uislamu ni nzuri wakaendea katika Uislamu baada kuingia katika Uislamu wakapenda Uislamu. Ha vijana wakazaa watoto. Unajua watoto alioanza? Mtoto wa kwanza anaitwa Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, Sirin baba yake ni miongoni mwa watoto walio kulikuwa kanisani Iraq. Huyu Sirin ndio aka mzaa Muhammad bin Sirin, mwanachoni mkubwa katika fani ya hadithi. Muhammad bin Sirin wanachukwa wa Sheikh wa hadithi wa wanajua hadithi zipo dhaifu hadith kali na na sahihi ni bin sirin anasema maka na nafsas aluna ani nani watu walikuwa waulizi akiambiwa hadithi anasema mtume wanasema wanaichukua lakini muhammed bin sirin ndo aliyeja kuweka fani maalumu ya mapokezi ya hadithi sake ijadilikana hadithi hii na kiwango fulani hadithi hii tuitupe tu yale bin sirin ni zao la vijana wa kikristo babake alikuwa ni mkristo alisilim kuona nuru ya Uislamu vipi kama Khalid angemua angeoa mjana wangu Muhammad bin Sirin. Wa pili alikuwa Musa bin Nasir. Musa bin Nasir ndio jemedari aliyofungua Afrika. Alifungua andalus Afrika wakati ule Uislamu unakuja kulikuwa kuna makabila makubwa ya Afrika yanajulikana mpaka leo. Ukisoma historia unajua Berber na Tuareg. Katika ma sem za Afrika magharibi na Afrika kaskazini. Huyo Musa bin Nasir ndio alifungua kaskazini na magharibi mwa Afrika na Andalusia Spain wakati ule. Huyo Musa bin Nasir wakati akifungua bara la Afrika, alikutana na changamoto kubwa nalo ni wapiganaji mahiri wa Kiafrika ambao mizizi Berber na Tuareg wenye kuonyesha umahiri katika kupigana. Lakini akali, baada kufungua, menifika magharibi na Afrika kaskazini kwenye eneo ni jangwa kubwa lisilokuwa na chakula. Akachukua dhamana ya kuleta chakula na kualisha na nguo Watu maskini. Huyo ni mtu wa pili. Watatu ni Abu Muhammad Ishaqa bin Nasir. Ambaye huyu ndiyo bingwa katika kuandika vitabu vya tarehe ya Kiislamu. Bingwa katika kuandika vitabu vya tarehe ya Kiislamu ni Muhammad bin Ishaq Abu Muhammad ibn Ishaq Ambendo mwana mwalimu wa mwanachuo ni ibni Ibn Kishab. Sabukubwa cha sera granda kwa jela ibni Kishab. Mwalimu wake ni huyu ambaye baba yake ni miongoni mwa Kristo waliopewa waliopewa ulinzi na imaya na Khalid bin Walid wakati ule. Mpaka akaweza kuingia katika islamu akamzaa Abu akamzaa Ishaq ambaye ndio ambaye mwalimu wa mwanasioni mkubwa. Imamu Ibn Kishab Angalia Uislamu ulipokuwa nao karibu wa kusamao. Ipaka ikawa ndani ya imani ya Islam ni kosa kubwa kumuua ahluzima. Licha ya kwamba Uislamu ndio wenye mamlaka, ndio wenye uwezo kila kitu. Anasema Ibn hazmi "Inna min haqqi himayat ahluzimna idha ta'arrab al-habijun fi biladina." Ni hati sisi si kuminda ahluzima. MuKristo, niahudi aliyokuwa chini ya ima Islam. Iwasaazabu alharbiyuna fi biladina. Kama kuna watu wametoka nje kuja kuwadhuru, tuko tayari anamutadfa anhum, tuko tayari kufa kwa ajili ya kuwatetea wao. Akasema alimamu imam kwa maana ni wajibu kwa Waislamu kuwalisha maskini wao, wasauni amwalihim, kuhifadhi mali zao, kuhifadhi heshima zao na kuahutubia kuongea nao kwa maneno laini na kuvumilia maudhi licha ya kwamba wana uwezo mkubwa wa kuwafanya chochote akasema mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal kharaja ala ummati bi sayfihi yadhrib baghra la yuhasim minan biimani akatoka na upanga wangu akatoka na upanga wake akijinasibisha anapigana jihad ya barraha baraha wa fajira anamuua mwema na muovu. la yuhashi mu'mina biimani haangalii muislamu huyu mtu anapanga anajaza anauwa watu ovyo ovyo haangalii muislamu wala ali ahdi bi ahdi wala angalii mchristo wala myahudi wale wa kutaba wa mali mtume anasema fa laysa min ummati huyo tu katika umma wangu huyo si katika umma wangu. Katika sisi nyingine alisema man qatala muahadan lam yarih raihatal janna hata kiumuwa mkristo ambei hana lolote. Katika imani ya Islam harufu ya pepo ni haramu. Katika Bibleikasema ana hajiju ya يوم القيامة. Mimi nitakumbana naye kwa nini aingia peponi? Atamuuliza Mwenyezi Mungu, kwa nini aingia peponi? Wa in rihhaha tu jadim baini min masira 40 aama na harufi ya pepo ilipokuwa nzuri inasikika toka umbali wa mwendo wa miaka 40 itas gani hiyo na sasa si simara gani harufi ya pepo naisikia sasa huyo mwenye pumua huyo mkristo au niabudi aliyopewa amani hato hiyo harufi ya pepo hataweza kuipata maana yake hataweza kuingia peponi lisha kwamba harufi ya pepo inasikika umbali brief wa umbali kutembea zaidi ya miaka 40 umbali mrefu hakika huyo ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtaja kwamba ni nuru na ni rahma sio tu kwa waislamu bali lil alamin hata wa kwa wale ambao hawaislamu Mwenyezi Mungu anasema wala yajrimu na kumshanaanu qaumun ala an la ta'dilu ta Kuchukiana na watu kuchukiana na watu kwa sababu ya dini itakadi yao sio sahihi la kumshana kumshana'an wa qaumun ala an la ta'abid. Huko kufanyeni ninyi waislamu kutowafanyia wadilifu. Isiru wafanyeni wadilifu huwa aqrabu li taqwa uchamungu wenyewe. Huo ndio nini? Ndio uchamungu wenyewe. Tunamrisho kufanya wadilifu hata kwa sio muislamu. Saka kwa nyama vipi kwa sio muislamu? waislamu kuwa ni waadilifu kama alivyokuwa yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angalia alipokuwa maka, watu walilokuwa walilokuwa walilokuwa walilokuwa kimnyanyasa sallam hajamuua mtu, mtu yeyote wala hajamtukana yeyote lakini masahaba zake wafuasi wake wa mtume na yeye Muhammad walilokuwa wa maka, wakiteswa wengine mpaka akauawa hata kina bilali bin Rabah walikuwa kulewa kwenye changarao za moto Paka migongo yao ime, ina alama miaka imepita huko anakuja anowaanisha alama ya makovu ya moto kutokana changarao ya ya ya katika mji wa maka. Samaki mtume amepata nguvu Madina amekuja kufungua maka wale walikuwa kimduru angalia anawaambiaje madha tarjuna anifailun bikum hivi nini mnatarajia nitawafanyia nini leo kwa yema udhi mkomkifanya mkinifanyia mimi leo mnatarajia leo mimi na nguvu jukeni nitofanyia nini wakasema khairan ya akhil karim wa ibnul akhil karim utafanyia khali mtoto wetu mkarimu mtoto wa ndugu yetu mkarimu mtume akamwambia izhabu fa antum nendeni nyote mko huru angeweza kuwafanya chochote mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamsifu muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kunta qaddal ghaliidul qalbi lam tabu min haulika wa muhammad ungekuwa na moyo mgumu ungekuwa na moyo wabitasi, Wanda kukibia, fillahu, umekuwa megu, umekuwa na msama, wa bistati na mtabdu min hawli ungekukimbia farafu anhum wa staghfir lahum umekuwa msamehemegu umekuwa unyenyekwa samae na msama msamaha washawiruhum fil amri na unashauriana nao katika raji angalia huyo mtu Muhammad sallallahu alaihi huyo ndio Muhammad ambaye leo tunaumadhimisha ambaye ndiyo mwezi al wake aliozaliwa kwa hiyo tunazimisha yale yote aliyokuja nayo mtu Muhammad sallallahu alaihi na kuyalingania kwa wanadamu wengine ili wajue sera ya Uislamu. Huu ndio Uislamu sahihi alikuja nao Muhammad. Sio ule Uislamu ambao unaolinganiwa kwenye dumbo vya habari. unaolinganiwa unawasibisishwa na Waislamu ambao haijulikani vyao zao walikufahamuu Uislamu, haijulikani vimetoka wapi. Kwa hivyo kuna kila kwa hivyo tuna kila aina ya nyenzo. Tuna kila tuwa, aina ya sababu ya kumtetea mtu Muhammad SAW kutetea ujumbe wake kuonyesha wanadamu huyu alikuja ni nuru na ni rahma kwa wanadamu wote barakallahu li walakum bil qur'an alazim wanfa'ni wa bil wa al ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'ahum bi ila yawmiddin nzao katika imani hakika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuna kila aina sababu ya kumjua vizuri tuna kila aina sababu ya kusoma historia yake Tuna kila ina sababu kwa enzi mafundisho waliokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafundisho ambayo ndiyo yanayakisi Uislamu ama mafundisho ambayo hayakisi Uislamu mafundisho ya wanaojinasibisha na Uislamu haliakuwa si yale waliokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo sisi wa tuna kila ina sababu ya kuhakikisha usoma Uislamu vizuri kama alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi na kama walivyotekeleza masahaba kama Umar na Abubakar hivi leo katika kuamiliana na watu, katika kuzungumza na watu kwa njia nzuri ili kuonyesha nuru ya Uislamu na waweze kuingia katika Uislamu kwa hali ya makundi. Aya hizi tunazisoma lakini tunashindwa kufahamu. Wa raisul nasadhu lul fi dinil lahi aqwana. Utaona watu wanaingia kwenye dini makundi. Yaani makundi maana yake ni nchi. Angalia kama Indonesia ya kumalizia wale walisilimu nchi nzima soya yao wa, naambiwa waislamu waenda Indonesia na maeneo karibu ya China katika mamaala wao naokuwa islamu waislamu wale dhaifu katika biashara mpaka mtu anaonyesha aibu ndogo katika bidhaa yake sababu katika sisi ya Kiislamu. kuna kuna ile tunaitwa tadlis ni kuficha aibu ya bidhaa unayouuza kwa unayemuuzia kuna aibu ya wazi na aibu ndogo sasa kuna ilaibu ndogo ambayo muzia, hawezi kuiona. Mtu anakuambia kofia na kuzia hii lakini hapa kuna damu kidogo ya mbu iliongokea kwenye kufia hii. Waislamu walikuwa waadilifu hivi katika biashara. Ndio maana tunanchi kama Indonesia, Waislamu wote. Ya fi dini lahi afwaja. Wasijia kwenye dini ya Mwenyezi Mungu kwa makundi. Ni watu wengi kama vile leo 60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 كما عن ابراهيم وعلى الابراهيم سلام من الله انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمؤمنين واذل الشرك والمشركين ومدبر اعاده على الدين واختمنا بتعالكم منتهى الرحمين اللهم اعزنا بالاسلام اللهم اعزنا بالاسلام يا رحمت يا ارحمن ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم إن الصلاة فاذكروا والله يعلم ما تصنعون Thank you.